Natura Bimila gunearen inguruko biorteko debatea ez tabatatsoa eta maimiltzua izan onduan azken bilkura ere alakoa izan da ortegun goizian Donibaneko Garaziko erikoitzean Garaziko sindikatuko ordezkariak, oian zainak, erri eta ordezkariak, turizmarduradunak, iztariak eta beste ziren eta denen artean zen doko edo Natura bimilako orientabide nagusien finkatzea eta dostia. Bilkulatik landa, mintzatu gira, Garaziko sindikatuko presidenta den jozo goien etxeki Egune eta sola estatze andana baten onduan ta behar baliu siebertas paciencias tu ta el elgar, el gari beatu el gari betatu hartzen gidata baliu sieberzia eh bi hiduren gira baliu zinen eta funtsion guk uste beno a iso non mandiago adostasuna adostasuno osuan onak todu dena orin da, eta erresalbu edo baldintza suma ditu Zumaik gauzetan, gero hori buruz. Se urtatu edo perikozionez erten den bezala. Zazpi elpuru ditu sinatua izan den dokumentuak, alde batetik zainduak diren aberen biziguneari egokituak diren hartzainen egin moldeak atxigitzia, interes komuniko oian bizitegiak begiratzia, xorien eta gauinaren populazioa ere zaintzia, turisma irankoreko ekintzak pideratzia, tokiko ezagutza zientifikua obetzia eta tokiko aktoreak laguntzia, lujaldia respetatzen duen, gestio batian. Azkenik dokob dokumentu joan aplikatzia. Erbururieko soki onartuak izan dira, baldintza batzuikilan zuikilan, Zeren inguruan izan diren debateak ere, galdegin gindio guzozoko jenetxe. Partikulaski hitz bat zuen seintxua, Hitz berak zuretako erenaidu gauzat, ahenetako beste bat. Eta hori, lehenik, behar da, ados diahi, hitz berari ze seintxu ehten duen, dut bat zori baten desagainatzeko e, pusulia e, desahainatzen nienua, ze geht, ze deitzendu desahainatzea, hara. Ze deitzendu. Eta hori, niz, hiheta Batzutan, hizbaten gainetik behar da izan, eta ez ariwa Helburu Elburunagusiak finkatuak izan ondoan, horien obratzeko diru laguntzak ere, izaiten alko dira, ondoko urtetan eta urte bakotxe dira, horiek finkatuak izanena.